Недалеко звідси. А там є ваші горюнчики? Твердо хліб розгубився. Мабуть, є? Власне, там повно не горюнчиків. Тому я вам про них і сьогодні нам розкажеш про негорюнчиків. Неодмінно. Я вже хотів тебе шукати, щоб розповісти про них. А чого мене шукати? От ми зустрілися і підемо до садочка. В дитсадку було те, що й завжди. Діти нічого не забувають. Вигніздувались на твердохлібові, мов на розгалуженому дереві. Зазирали йому в очі, кожне домагалося свого. Але всім хотілося й чогось одного. На стирливих відтручували, на занадто набридливих цитькали, а самі допитувалися. Дядьоні твердюню, а як розмовляють негорюнчики? Вони не розмовляють. Як же це? Я ж сказав, не розмовляють Це означає розмовляють через не Наприклад, ось Валера хоче сказати своїй мамі Я сьогодні не їстиму манної каши У негорюнчиків це вийде так Не я не сьогодні не їстиму не манної каши Розумі, як хочеш Дядь твердя, а коли треба сказати Я не хочу вчити цей віршик Тоді так «Не я не хочу не вчити, не цей віршик, і ніхто нічого не зрозуміє, і поганий віршик вам не треба буде вчити». «От здорово, оце так! Дядюні твердюню, а як негорюнчики сказали б таке, я не хочу спати?» «Спати все ж треба, всі люди сплять, щоб набиратися сили для роботи, але негорюнчики не сплять ніколи, бо вони оберігають наше життя». Тому не горюнчики і слово «спати» вимовляють так – «не спати». Вони завжди оце «не». Ним вони рятуються від жорстокости і несправедливостей світу. А ще від горюнчиків, які страшенно заздрять негорюнчикам і роблять їм усілякі капості. Дя твердя, а які ці горюнчики, ви ж про них нам не розповідали? Про горюнчиків. Я розповів наступного разу, а сьогодні скажу тільки те, що горюнчики дуже люблять плакати. Тому, підстеживши, де зібралося багато негорюнчиків, наплакають туди цілі озера сліз, щоб потопити негорюнчиків. Тепер ви розумієте, як це негарно плакати. «Розуміємо, розуміємо!» – кричала малеча, проводжаючи твердо хліба. «А він сам би радо поплакав над собою». Та тільки не вмів, я гадав, що вдалося позбутися проклятого не, віддавши його не але з жахом пересвідчився, що воно переслідує його невідчепно, і вже він і не твердо хліб, як завжди, а не твердо хліб. І наталка для нього не наталка, а саме життя не життя. Тільки прокуратура заставалася прокуратурою. Нечиталюк прийшов свіженький, виспаний, готовий до якнайшвидкіснішого потирання рук, вивернувся на стільці, пограв щаками, підпираючи язиком то одну, то другу, скривився. — Обстановочка з тебе, а? У Бога живеш? Мені вже про це казали. — Хто? Підслідні? Не біда, переживуть. Слухай, старий, знаєш, чого я забрів? Скажеш, почую. Вітання від Савочки. Ростеш? Росту. Страшенно інтересуються телевізорами. Якими? Кольоровими чи чорно-білими? Старий, ти ж знаєш тим, що ти копаєш. Звідки? Не поняв? Інтересується, звідки? З реанімації чи з біотрона? Уже в рідних пенатах. Проходить стадію реабілітації. але роботу рветься з страшною силою. Телевізори – ставка всього життя. Розкопаєш – савочка на пенсії. Ой, скільки разів уже чули. Тепер саме воно. Орден, статті в центральній пресі. І на заслужений. Боюсь довго ждати. А ти не тягни. Само тягнеться. Там же народний контроль усе розчистив. Нульовий цикл. Отож бо нульовий, а докази доказів немає. Самі припущення та суми збитків. А де сьогодні немає збитків? Не читалюк скис, бо діагоналі прослизнув до дверей, мов би його тут і не було, тріпнув ручечкою старий кайпись. Що ми знаємо про життя? Мало не щодня у вечірньому Києві траверні рамки. Некрологи. Смерть знижувала свою межу. Косила вже сорокалітніх. Раптово помер. Після недовгої тяжкої, після тривалої тяжкої, твердохлібові хотілося вмерти. Побував у світі незіпсованому, чистому, безрішному, молодому, повному надії і щастя. Але не втримався там, виявився недостойним. І мов би, на ствердженні його гірких думок з'явилася косокоса. Що це в нас тобою таке робиться? кокетливо відкидаючи пасмо пишного волосся, що нависало їй на око, забиткалася косокоса. Що це в нас робиться? Така справа, така група, а жінок тут не беруть. І хто ж не бере? Твердо хліб? Телевізори чоловічого роду», – буркнув твердохліб. Не зрозуміла. Коли будуть радіоли або магнітоли, тоді доручать тобі по жіночій лінію. Косокоса оглянула твердохліба з ніг до голови з погано прихованою зневагою. З яких це ти став чоловічим родом? А ти знаєш, чому мавпи не говорять? примружився твердохліб. Ах, який учений. І чому ж? Боярці ще їх примусять працювати. Це що? Натяк? «Ну, ти не боїся нічого, і базікаєш зранку до вечора, та ще іншим заважаєш. Грубіян!» «Пробачте за компанію. «Кожен захищається як може. А тепер слід виявити за і взятись до роботи, яка рятує нас від тяжких думок, від божевілля».